Jó estét kívánok önök a Club Rádio zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Vári gyergyet hallják. A mai adás hosszú idő után először is egy ideig utoljára ismét különleges adás lesz, egy izraeli írót mutatunk bemenne még hozzá nem más, mint a világ keretet. elsősorban a novelláin keresztül, amelyek közül három is elhangzik hamarosan az adásban, de megszólal majd maga a szerző is, aki a múlt hétvégén Magyarországon járt új könyve megjelenése alkalmából, amelyet a Libriki a adott ki. A könyved immár egy kis regény bárki megvásárolhatja és föllapozhatja. Az adásban itt ezért nem az új kötetből hangzanak majd el részletek, hanem olyan novellákat mutatunk be ettől a jellegzetesen inkább novellákat író szerzőtől, amelyek sokkal kevésbé hozzáférhetőek a magyar olvasó számára, miközben talán a legjobb írásai közé tartoznak a szerzőnek és mielőtt ezeket meghallgatjuk, egy-egy rövid felvezetést is hallunk majd hozzá a szerzőjüktől, a szöveget követően pedig a Tel Avivi Metropolin együttes egy, egy számát fogjuk hallani, amelyek témájukban és hangvételükben is illeszkednek ezekhez a jellegzetesen városias urbánus szövegekbehez, amint azt egyébként a zenekar elnevezése is mutatja, és most bele is vágunk. Az első novella egy rövid darab, Edgar Keret írásait egyébként párperces novelláknak is nevezik, nevezhetjük, egyfelől azért, mert hogy valóban vannak benne örkényi jellegzetességek, illetve kicsit hosszabbak a tipikus egyperces novelláknál, mindeközben azért némileg eltérő szövegekről van szó természetesen, a szerző ugyanis általában egy-egy lelki jelenség motivációit, motivumait önti történetekbe, a lélektani, vagyis a belső jellemzőket, történéseket formálja konkrét cselekményi szituációvá. Az első ilyen novella tehát az éjszaka, amikor meghaltak az autóbuszok címet viseli, Valc Péter színvívész fogja felolvasni, mint ahogy mindhárom novellát a mai adásban, előtte pedig meghallgatjuk a szerzőt, Edgar keretet, hogy ő mit mond az írásról, a talmácsolásban Borgula András volt segítségünkre. Egy szipóra első bomba-tóbuszim, aniketávti, a Amilyen mögött a történet van, az a következő, pont egy soha emléknap volt, amikor a szüleit látogatta meg Rámadgámban, és aztán a 61-es busszal tért volna vissza Tel Avivba haza Edgar. Várt is az autóbusz megállóban, de csak nem jött a busz, csak nem jött a busz, és egyszerűen csak azt vették, hogy emberek kezdenek együlekezni, gyülekezni, akik szintén várták a busz, de nem jött, nem jött, nem jött. Két órán keresztül várakoztak ott. És egy egész kis közösség alakult ki, sőt, mi több nem csak egy nagyon csendes, nyugodt közösség, hanem ilyen apokaliptikus hangulat lett úra a közösségen, tehát elkezdték ott beszélni, hogy mi lehet, miért nem jön a busz, megszüntették a járatot, nem szóltak. Az is lehet, hogy kitört a háború ezen a napon, amikor amúcsít senki. Az utcákon még furcsábbnak és abszurdnak tűnt, hogy nem jön a busz. Úgyhogy végül is taxival hazament, és azután rögtön írtam meg ezt a történetet. Végső. hogy és Hefty-veket Az éjszaka, amikor meghaltak az autóbuszok. Azon az éjjelen, amikor meghaltak az autóbuszok, a megállóban ültem egy padon.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 Bli la Önök továbbra is a klubrádiózen és irodalmi műsorát a belső közlést hallják. A mai napon Edgar Keret Izraeli író novelláit hallgatjuk meg a szerző fölvezetéseivel. Az előbbi pedig a Metropolin Együttes, Lisam, Lila, Ham, vagyis Állam nélkül aludni ö, című számát hallottuk, amely valamelyest illeszkedik az előtte elhangzott történethez. De megyünk is tovább, most egy kicsit hosszabb novellát hallgatunk meg az Én Emberem címmel, amely a párkapcsolati ismerkedések és szakítások jellegzetességeiről, a párkapcsolatok elejéről és végéről szól, számol be. Mondhatnánk azt is, hogy arról, amit mindannyian megtapasztalunk életünk során, hogy bizonyos dolgokat újra és újra el Követünk, megismételjük őket, és sokszor leginkább éppen ennek az ismétlődésnek a természetét, az okát, amiben létét értjük félre. De most át is adjuk a szót a szerzőnek, Edgar kérhet Ez a poha is eli, a következő a történet e mögött, az írás mögött. Nagyon csúnyán összeveztek a barátnőjével, miközben utaztak haza a, egy taxival, és abban a percben, ahogy kiszállt a lánya taxiból, és ő, ő, ő benne maradt a taxiben, és indultak volna tovább, azt hallja, hogy a taxi CB rádióján rendel valaki egy taxit ugyanarra a címre, ahol az előző barátnője lakott, de megegyezik az utcanév, a házszám, és arra gondolt, hogy hú, el, lehet, hogy ez valamiféle összeesküvés, a, amit a háta mögött csinálnak a taxi cég alkalmazottai, vagy ez egy jel esetleg odaföntről. és aztán amikor lehigadt és elgondolkozott, akkor arra jött rá, hogy nem, nem valószínű, hogy ezek a dolgok a háttérben, lehet, hogy inkább eh, egyszerűen csak nem volt elég türelmes és elég jó barátja a barátnőjének, úgy, hogy igazából visszament, kibékültek, és ezután még egy történetet is írt ebből. Itt ne Cálti, ne Hazarnu, ne Afluszi Az én emberem. Amikor Rút kijelentette, hogy szakítani akar, tisztára sokkot kaptam. Alig, hogy megérkeztünk a taxival a ház elé, Kiszállt a járda felüli oldalon, és közölte, nem akarja, hogy fölmenjek hozzá, nem is nagyon akar erről beszélni, azt pedig pláne nem szeretné, ha még egyszer az életbe hozzászólnék, akár csak egy bújékot, vagy egy boldog szülinapot se. Ezután pedig akkora erővel vágta be a taxi ajtaját, hogy a sofőr utána káromkodott. Totál dermetten ott maradtam a hátsó ülésen. Ha veszekedtünk volna előtte, vagy bármi ilyesmi, esetleg jobban föllettem volna készülve rá, az este viszont tök faszán sikerült. A film kicsit szar volt, de amúgy tényleg tök nyugisan telt az egész. És egyszer csak jött ez a monológ, meg az csapkodás, és paf! Az egész együtt töltött elmúlt fél évünk útba zuhant. – Na, mi legyen? – kérdezte a sofőr a visszapillantó tükörben. Hazavigyem? Van egyáltalán magának otthona? Vagy elvigyem a szüleihez, a barátaihoz, nyilvános házra, az álempire? Maga a főnök, maga a király? Fogalmam se volt, mihez kezdjek. Csak azt tudtam, hogy ez így nem fér. Miután hillával szakítottam, megfogadtam, hogy senkit nem engedek annyira közel magamhoz, hogy ilyen sebet üthessen rajtam. És akkor feltűnt rút, és minden... Olyan szuper volt. Egyszerűen nem érdemeltem ezt meg. Igaz is, dünnyögte a sofőr, amíg leállította a motort, és hátradőlt az ülésen. Minek menni bárhová, ha itt is olyan kellemes, tu ami engem illet a számláló ketyek? Ebben a pillanatban egy címet közöltek az adóvevőn. Zsidó hadosztály útja, kilenc, ki van a közelben, cs. ez a cím. Ismerős volt valahonnan. Olyan mélyen vésűrőlt az emlékezetembe, mintha kalapáccsal verték volna be oda. Amikor hillával szakítottam, ugyanez játszódott le a taxiban, egész pontosan abban a taxiban, amely a repülőtérre vitte. Közölte, hogy itt a vége, és azóta valóban nem is hallottam felőle, akkor is alig bírtam megszólalni, ott álltam tiszta hülyén az Amsterdam sugárút közepén, de ez a cím. Akkor is ugyan ezt a címet hallottam, mielőtt a taxi indult. Zsidó hadosztály útja kilenc. Persze lehet, hogy csak véletlen, de szóltam a sofőrnek, hogy vegye az irányt. Tudnom kellett, mi van ott. Abban a pillanatban, amikor odaértünk, egy másik taxit láttam elhajtani onnan, benne pedig egy kis gyerek vagy csecsemő fej körvonalait hátulról. Kifizettem a taxit, és kiszálltam. ház volt. Beléptem a kapun, oda a ház ajtajához, és csöngettem. Elég későre járt, fogalmam se volt, mit csinálok, ha valaki ajtót nyit, mit mondok neki. Semmi keresni való nem volt ott, pláne ilyen tájte annyira dühös lettem, hogy egyáltalán nem érdekelt. Még egyszer hosszan megnyomtam a csengőt. Majd tiszta erőből dörömbölni kezdtem, mint a katonák a filmekben, amikor házról házra kutatnak valaki után. De senki nem nyitott ajtót. A rúttal és hillával kapcsolatos gondolataim elkezdtek összemosódni többi szakításom emlékképeivel, és az egész... Egyetlen tömör masszává sűrűsödött. Valami nagyon nem hagyott nyugodni ebben a házban, Ahova képtelen voltam bejutni. Körbejártam, hát ha találok egy helyet, ahol beleshetek. Ablaka nem is volt, csak egyetlen hátsó ajtaja. üvegablakkal. Igyekeztem benézni, de semmi nem látszott odabent. Hiába erőlködtem, a szemem nem volt képes hozzászokni a sötéthez. Úgy éreztem, minél tovább próbálkozom, Annál feketébb az egész, szinte bedilisztem. Egyszer csak azon kaptam magam, hogy fölemelek egy követ, a pólómba bugyolálom, és betöröm az üveget. Bedugtam a kezem, és ügyelve, hogy meg ne vágjam magam, belülről lenyomtam a kilincset. Beléptem, és óvatosan, nehogy megbotoljak valamiben, a villanykapcsoló után tapogatóztam. Mikor megtaláltam, Halvány sárga fény árasztotta el a szobát. Az egész óriási helységben egyetlen körte világított. Egyetlen hatalmas, bútorozott szoba. Ennyi volt az egész. Tátongott az ürességtől. Az egyik falat leszámítva, amelyet teljes egészében különböző nők képei borítottak. Egyik másik keretben, a többi csak simán felcelluxozva. Mindet ismertem. Ott volt köztük Roni, akivel a hadseregben jártam, Daniella, aki még a gimiben volt a barátnőm, Stefani, aki a kibucunkban volt önkéntes, és Hilla is. Ott volt a falom mind, a fal közepén pedig, finom aranykeretben, Ruth, mosolygós képe. Leoltottam a villanyt, és lekuborottam a sarokba. Nem értettem, ki lakik itt, ki ez az ember, miért csinálja ezt velem, és hogyan sikerül mindig minden tönkretennie. Aztán egyszerre minden világossá vált. Ezek a váratlan szakítások, amikor Alma, Hilla vagy rút elhagyott, soha nem kettőnkről szóltak, hanem róla. Nem tudom, mennyi idő telt el, amire megérkezett. Először egy kocsit hallottam, ahogy elhajta a ház előtt, aztán őt, amint benyit az első ajtón, majd újra világos lett a szobában, és ott állt előttem mosolyogva. Ez a faszkalap csak bámult rám és vigyorgott. Alacsony volt, akár egy gyerek, hatalmas szempillák nélküli szemmel. A kezében műanyag iskolatáskát tartott. Mielőtt föltápászkodtam a sorokból, betegesen vihogott, mint akit rajta kaptak, és megkérdezte, hogy kerültem ide. – Ő is elhagyott. – Mi? – mondta, amikor már ott álltam mellette. – Nevedd a szívedre! Mindig jön a következő! – válasz helyett fejbe vágtam a kővel. És miután a földre esett, tovább ütöttem. Nekem nem a következő kell, hanem rút. Azt akarom, hogy száradjon le a vigyor az arcáról. Amíg a kővel ütlegeltem, végig nyivákolt. Mit csinálsz? Mit csinálsz? Mit csinálsz? Én a te embered vagyok, a te embered! Aztán végre befogta. Elhánytam magam. Okádás után úgy megkönnyebbültem, mint a seregben, amikor a hadjárat alatt fölmentenek a hordájcipelés alól, és annyira könnyűnek érzett magad, holott már a lehetőségéről is rég megfeledkeztél. Olyan érzésem volt, mintha egy kisgyerek lennék, és minden gyűlölet, bűn meg a félelem, hogy esetleg elkapnak, föloldódott ebben a könnyűségben. A ház mögött nem messze volt egy kis ligedszerűség, odahajítottam. A követ meg a csupa vérpólót elástam a kertben. A következő hetekben mindenütt utána nyomoztam. A lapokban, a hírekben, az eltűnt személyekről szóló hirdetésekben, de semmit nem találtam. Ruth nem válaszolt az üzeneteimre. Az egyik munkatársam azt mondta, látta őt az utcán egy coffos szőkes ráccal. Ideges lettem, de tudtam, nincs mit tenni. Ő már a múlté... Nem sokkal utána elkezdtem járni miával. <gül> már az elejétől annyira rendben volt, olyan zsír volt minden. A korábbi lányokkal ellentétben az első pillanattól nyitott voltam vele, és nem próbáltam bebiztosítani magam. Éjjel álmomban néha előjött a gnóm, ahogy a lukasba dobom a tetemét. Fölriadtam, de hamar rájöttem, hogy már nincs mitől félnem. Ő már nem létezik többé. Úgyhogy megöleltem miát és visszaaludtam. Miával egy taxiban szakítottunk. Azt mondta, érzéketlen vagyok, annyira nem vágok semmit, hogyha a világ legnagyobb szenvedése szakadna rá, én azt se venném észre, mert ha épp jól érzem magam, azt hiszem, hogy neki is jó és kész. Közölte, hogy csomó problémánk volt már, csak én ügyet se vetettem rájuk, ezután sírva fakadt. Meg akartam ölelni, de elhúzódott, és kijelentette, hogy ha ér még valamit a számomra, akkor hagyom elmenni. Nem tudtam eldönteni. Utána menjek el, megpróbáljam -e még meggyőzni, mikor az adóvevőn ezt a címet közölték. Függetlenségi háború útja 4. Szóltam a sofőrnek, hogy vigyen oda. Mire odaértünk, már ott állt egy másik taxi, egy ölelkező pár szállt be, épp korombeliek lehettek, talán kicsit fiatalabbak. A sofőr mondott valamit nekik, amin kacagtak. Tovább mentem a zsidó hadosztály útja kilenchez. Meg akartam keresni a tetemet, de nem volt ott, ahova hajítottam. Az egyetlen dolog, amit találtam, egy rozsdás dorong volt. Fölemeltem, és elindultam vele a ház felé. A ház ugyanolyan volt, ahogy hagytam. Csupa sötét, betört ablaküveggel a hátsó ajtaján. Bedugtam a kezem, és vigyázva nehogy megvágjam magam, belülről lenyomtam a kilincset. Egy pillanat alatt megtaláltam a villanykapcsolót, minden ugyanúgy üres volt, kivéve a képeket a falon, ott sorakoztak ugyanabban a rendben. Kinyitottam, és átkutattam a táskáját. Egy ötvensékeles, egy félig elhasznált jegytömb, és egy szemüvegtok volt benne, meg egy... Kép miáról. A képen cofos haja volt, kicsit magányosnak látszott. Hirtelen fölfogtam, mit mondott a gnóm, amikor megöltem, hogy mindig jön a következő. Megpróbáltam őt elképzelni azon az éjszakán, amikor rúttal szakítottam. Elmegy valahová, visszatér a képpel, gondoskodik róla, hogy megismerkedjen miával, ahogy arról is gondoskodott, hogy az összes többi lányjal megismerkedjek, csak hogy most is sikerült elbasznom. Mia is elment, és már nem biztos, hogy jön a következő, mert meghalt az én emberem. Én magam öltem meg őt. Thank you. A belső közlés mai adásában továbbra is Edgar Keret izraeli író novelláival foglalkozunk, amelyeket a Tel Avivi Metropoline Együttes számai kísérnek. Most az a Hatch Time-Shalas, vagyis az 1-2-3 című szám hangzott el. Némileg hasonló párkapcsolati veszteségekről szól. Hátra van még egy nagyon izgalmas történet, az valamennyire már a címéből is látható. Történet a buszvezetőről, aki Isten akart lenni. Nagyon kedves, szellemes és váratlan csavarokban gazdag történetről van szó. Érdemes lesz rá figyelni, ezt is Valc Péter színművész előadásában fogjuk hallgani, előtte pedig pár szót a szövegről a szerző fog mondani ismét. Si -sí hát, hogy a történet a következő az egyik pénteken délután, amikor ugye már nagyon közeledik a Sábesz, éppen hazafelé tartott a piacról bevásárlásból, és azt látta, hogy egy idősebb hölgy akkor ér az állomása, amikor a busz épp elindul. És már bezáródtak az ajtók, nem is nyitotta ki neki a bussofőr, és akkor összetette a kezét, mint hogyha imára kulcsolná a kezét ez az idős nő, és gyakorlatilag ebben mutatta, hogy könyörüljön meg rajta a buszsofőr, és engedje fölszállni. És ekkor jutott eszébe, hogy néha tényleg olyanok ezek a buszsofőrök, mint hogyha istenek lennének, ott ülnek magasan, lenéznek ránk, ha van kedvük, megvárnak, ha nincs kedvük, nem várnak, meg ha van kedvük, kinyitják az ajtót. Végül is az ösztönözte arra, hogy megéri a történetet, hogy ez a bussofőr igenis úgy döntött, hogy megáll, kinyitja az ajtót, és megkönyörül, ha úgy tetszik, ezen a hölgyön, és hogy ez az egyetlen kézmozdulat, ez a könyörgő kézmozdulat, mennyire átváltoztatta a buszvezető szemében ezt a nőt egy késő utasból, egy könyörgő asszonyjá, akihez már természetesen egész más volt a viszony a buszsofőrnek. a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 ami már-már elviselhetővé tette az egész ügyet. Első közlés mai adásának kis hiána a végéhez érkeztünk, a mai műsorban Edgar keret világ Izrael író legjobb novellái közül hallgattunk meg hármat, Valc Péter színművész felolvasásában, és mellé a Metropoli nevű telavi számait hallgatjuk, amelyekről úgy gondoltunk, hangzásvilágukban és szövegükben is illeszkednek a szerző írásaihoz. Legutóbb a Lómered Klum, vagyis a meg se szól a című szám hangzott el, a dal szövege szerint a szereplők hasztalanul próbálnak vigasztalni valakit, aki érzelmi magányában, hogy <laughs> Ami még hátramaradt, amit meg kell tennünk, az csak annyi, hogy megköszönjük egészest és figyelmüket, valamint elmondjuk, hogy a belső közlés műsorra pontosan két éve indult, most pedig a következőkben egy ideig szünetet tartunk, addig a legjobb adásainkból hallhatnak majd válogatást. Arra biztatjuk önöket, hogy továbbra is tartsanak velünk a műsor blogján, a belső .blog címen továbbra is elérhető minden eddigi adásunk, most pedig megköszönjük a mai adásban nyújtott segítségét Borgula Andrásnak és Gábornak, Valc Péternek Gábornak, a közreműködést. Én a szerkesztő Pályi Márk nevében is búcsúzom a műsorvezetőt, Vári Györgyöt hallották. Búcsúzású hallgassuk meg a Metropolin Együttes vagy vagyis Nincsen Helyem, Nincsen Számomra hely című számot.